Стояти поруч і випроситися з провини, і якраз лихо, при ле повели чоловіка, і невідомо, що буде. І також Оленка збивається. Як важко умовлятись, при чужому настроюванні з насмішкою згодиться. Чого ж на Майдані стояти? Оленко, дражнитимуть, що в церкву пішла що промовчить. Їх не злощезне, а правда ніколи. Де буде? З людьми, що живуть скрізь, а помирають, буде з ними на небі. А ми де, коли достойні з ними? Як там живуть? Дар'я Олександрівна подумала. Ось як твоя душа безвинна і всім прощає люблячи я не знаю, але щасливі. Де? Оленко, все питаєш, а я не знаю. Мабуть, високо, як птахи. Дадімо від дощу? Це над дощем і зірками. А що їсти? Нічого не треба. І хліба? І хліба теж ні. Оленка дивиться вікно, думаючи. Я вже знаю. Так як сонце. Ні, якщо не тримається і ходить. Знову роздумує, поглядаючи на світило за шибкою. Не розлучаться? Хто? Всі родичі. Як любитимуться, то ні. разом будуть. І коли не розділяться самі перед брамою. Де? Не видима і коло всіх, як церква. Оленка тримає зошит небезвід. Сіра обкладинка з поземними рисами і власний підпис в окрузі і нерівних літерах. Думка прив'язана до одного. Як будуть разом, тоді? Чи так, мов через небозвідь, переходить гурток зоряний, нерозлучимо склавши рисунок? Губиться думка. Гарно з мамою піти. У церкві бабуся стоїть, а від посмішників одвернусь і годі. Чого зошит в оленчених руках? Відомо? але мати ні словом не вказує в догаду. Така хитрість любляча. Зошит з милими кривулями дорожчий, ніж речі хатні. Бо замкнено між сторінки спогади світла, подібно до квітів, кладених з весни. Радіти ними і смуткувати, відкриваючи перед очі. Мов не бачить удає Дар'я Олександрівна, в неї сумнів. Чим розінується доня ще раз і дужче, ніж попереду, коли похвалити? Хай старається без нагороди. Але чи гаразд отак проминути дончин знак? Тож від пошани до мами. Дай зошит. Оленка зраділа. Мама знову подивиться на праці. Літери трудні і непевні обрисами, ніби побудовані з крихітних кілочків і догастих скобок. А для Дар'ї Олександрівни красні. і кладе зошит на поличку, де тісним рядком стоять книги. Поправляє вбрання на Оленці, пригладжує, обсмикує, бо просто торкає, і все не може відірватися ні почуттям, ні поглядом. Пора. Треба йдучи до церкви спитати хлопців, чи тата бачили? Ну вже, сказала Оленці, подаючи дзеркальце, мовляв, дивись, як мама нарядила, і не забудь, ні хто не прибере краще. Заснули кроки мимо вікон. Тітка Ганна, прийшовши через город, навідується, мабуть, спитати про збори. Сусідка старша від господині, рушувати зморшки навколо губ. Зразу усміхнулася до Оленки. Гоже, хоч на заручені, а нехай не наворочу. Легко дмухнула, ніби відкаснувши злий наплив. Оленка мики поклала дзеркальце на стіл і, торгнувши дверима, Відпурхнула через сіни. Чого всіх радоведуть? Чого ж? Хліб правити, останній. Враз після цих слів, ніби тінь підступила. Тінь крізь весь світ. Здалося, вікна стемніли. Біда на всіх, журиться тітка. Глибоко платок закуталася, хоч день погожий, з теплої смуги перед дощами. Платок картатий і тяжкий, Закривав, як суть, на квіт хмари, присохло вишень.